Madaleanak iristear daude ta txosnaguneko antolakuntzatik ia dena prest daukagu aurtengo jaiak ospatu eta primeran pasatzeko. Ilusioz eta maitasun handiz lan egin dugu eta horrek txosnaguneko antolaketa berrian naiz programazioan islada izatea espero dugu. Txosnagunea bestelako gunetzat hartzen dugu horretan parte hartzen dugun taldeok. Gune alternatibo edo sentsibilizazio gozamen eta aldarrikapenerako bestelako gune bat, esparru desberdinetan komunean ditugu, nahin bat nahi eta balore garatu eta praktika jartzeko aukera paregabea ematen diguna. Gauza gure erara egiteko parada alegia. Hilabeteak dira Arenaleko gunean antolaketa, funtzionamendu eta egitekoaren inguruko ausnarketa prozesuan murgilduta gaudela eta segurazki horretan jarraituko dugu hurrengo urteetan ere. Nure bizitza eta egunerokoan eraldaketa posible dela sinisten badugu beintzak. Emozioak behin eta berriz maigaineratuz, ikusi eta berrikusiz, pentsatu eta berpentsatuz, egin eta berreginez ekin nahi diogulako orainari, alaitasunez eta kritikoetasunez, aldi berean biharkoa marraztuz. Norabide horretan azken urteetako dinamikari astindu bat eman nahi izan diogu eta horren bueltan aldaketa batzu proposatzen eta egiten hasi gara, piskanaka bada ere. Batetik egitaragua gogoz prestatu eta indartu nahi izan dugu. Gaueko kontzertuetan eskaintzan hitza bilatu dugularik eta beste talde batzuekin elkarlana eginez. Azpimarratu nahi dugu eguneko eskaintza pixkanaka indartzen joatea dela gure asmoa, egunez jaia gozatu nahi dituzten hoiengana ireki eta egokitzea. Horrela, egunean zehar adin guztietarako ekitaldiak antolatu ditugu eta txosnagunean amaiketakoa edo baskari goxoak dastatzeko aukera ere egongo da. Bestetik, aurten lehentasuna eman diogu kontsumoaren gaiari. Jakitun gara kontsumoak gure bizitzaren eremu eta espazio gehienak zeharkatzen dituela. Eta horrelako kontsumoa egin horrelako produkzia bultzatu leloak pizten duen ausnarketari bidea emanez, txosnetan eskaintzen ditugun produktuei begira hainbat aldaketa planteatu dugu. Horrela, ekoizle eta kontsumitzaileen arteko harremanak, ekoizteko modua, Eta pertsonak naiz ingurunea zaintzen dituen merkataritza solidario eta justuago baten aldea agertu nahi izan dugu. Zentzu horretan esfortzu berezia egin dugu edari batzuk aipatu ditugun alderdien baitan bilatu ezagutu eta aueraatzerakoan: ala nola, kola, patxarana, rona eta garagardo motaren bat edo beste. Gainera, janari txozna veganoa izango da, bigarren urtez. Bertan animalien esplotaziorik gabeko jakiak eta informazioa eskeniniko dira. Horretaz az gain, ealontzi birziklagriak orain dela urte desent erabiltzen ditugun arren, berrerabiltze erreago bateruntz joan behar dugula kontsidederatu eta sistema berri eta erraz bat proposatu dugu urtero erosten dugun kopurua eta beraz, plastikoa, murrizte aldera eta ditugun basoak hurrengo urtetarako berreskuratu hobeto zain eta gordetze aldera. Horrela basoa euro batean erosi eta barran berriro usterakoan bi aukera egongo dira. Basoaren truketiket bat jaso eta hori orkestu beste baso bat eskuratu ahal izango da, basoa berriro ero erosi gabe, edo basoa bueltatu eta berro gertan berreskuratu. berre Kenu txikiak dira, ez guztiak, ez kontu guztietan, baina engarrantzitsuak hartu dugun norabide berrian aurrera egiteko. Bestalde, aurrekoaren garrantzi berdinarekin, azpimarratzen jarraitu behar dugu txoznagunean aiz festetako gune guztiak oroar, askeak nahi ditugula harreman eta jokabideetan. Jaietan, elkarrekin ondo pasa eta gozatu nahi dugula, eta horretarako errespetuzko harremanak edukitzeari eta elkar zaintzeari garrantzia handia eman nahi diogula. Zentzu horretan, denon artean eraso eta jarrera seksistak, homofobo, arrazistak edo eta espezistak ekiditea, oso garrantzitsutzat jotzen dugu. Dena den, prebentzio modura edo erasori jasotzekotan erantzuteko presgaude eta horretarako bitarte bat, bitarteko batzu jarri ditu txoznagunean, oartarazteko txili bituak eta mikro bat. Esan bezala, eraldaketa posible dela sinisten dugu. Norabide horretan, hiru kontu ipatu nahi genituzke bereziki. Lendabizi, dirudun, arresi, espetxe eta mugen europari ez esan nahi du dugu ozen. Horregatik atxikimendua eman nahi diogu da honetan gure herritik lanpedu sara besoak luze, begiak eta belarriak adi eta konpromiso batekin joango den lantaldeari. Arrez gabeko mundu bat dezio baitugu, justuagoa eta duinagoa. Bigarrenik, erraustegiaren inposaketarekin jaio, baina askota nortik hortik doan gipuzkoa zutik sortutako mugimenduarekin bat egiten dugula ipatu nahi dugu. Gora horere zutik, eta hirugarrenik, Bidegabea den eta protesta kriminalizatu eta zigortzen duen mozal legeak urtea beteduen honetan adierazpen askatasuna eta desobedientziaren aldeko gure oihuriko zenena berritsi nahi genuke. Aipatu ere presoak eta gurekin ez dauden edo urrun dauden senide eta laguna gogoan ditugula. Doakiela hemendik besarka da hundibana, bereziki egoera larrian aurkitzen den aitzol gogortzari, bere senide eta lagunei. Besteri gabe egitaraua prestatu eta gainontzeko lan guztietan modu batean edo bestean lagundu diguzuen guztioi gure eskerri beroenak helarazi nahi dizkizuegu. 2006ko Madalen jai parega beak, parekideak, alaiak eta koloretsuak izan eta gozatzea opa dizuegu. Eta nola ez, joz pasatzeko egon bitea luzatzen dizuegu, ederki pasako dugu eta... Gora Madalena! Gora Madalena planeta, gora joz Oh. Uh -huh. Bueno, jarraian joango gara eh, azaltzera pizkoa bat eh, programa, ostegunak 21 21a, 6erdietan eh, txupinazioren emisioa, zuzenean egingo da eh, txosnagunetik, sintzilifikratiek egingo du. Kontzertuak egongo dira, 8erdietan Nigara Zarata Hamaiketan erdietan Sarata, 11etan Makarraokea. Ordubit bitardietan Revoluzionari Brothers. Igan ostirala hogeita bi, e, bueno, eguerdiko amabitan informazio postua, laro, labore kontsumo kooperatibaren eskutik, eta iruretan parodia, baserritik mundura taldearen eskutik, karpan. Bostetan bol arraldoiaren margoketa aurrentzat, eta zazbitan pintxopote lehiaketatxo zen artean. Kontzertuak berriz, zortzitan hasiko dira, li errekin, indiorroken barruan, ordu batetan arresian zulo, indiorroken barruan ere bai, eta ordu bit erditan anestesia. Larunbata goita iruan, goizeko zazpietan bola errelloiaren entzierroa gaztelutxotik, harratxaleko bostetan, taileerra aurrentzat, animalikiko horrespetua lan zen eskutik. Gauiko bederatzietan, pleik bak, lehiak eta barruan, eta kontzertuak ondoren. Gaukamaketan, autobus magikoa, gaukamabietan Debobiz, ordu bat erditan sorkun, ta hiruretan luz deputaz. E igandean 24 berriz, ze, goizeko zazpitan berri berriro ere bola erraldoiaren entzirroa gaztelutxotik, 12tan tailerra, sukaldaritza veganoa, kartan, 12 ere bai komunikazio eta insurjentzia liburu erakusketa egunean zehar eta arratsaldeko zazpiak eh, laur dengutxitan hartu trena Flashmoova sareren, esku, sareren eskutik. Eta konzertuak berriz, gaur eh, igandean enteren eskutik izango dira, zortzietan Kobane, Patronalpun, Kironika, Jakolefkoa berrogeitabi, Frenetik, eta Geroia, ordu biterritan Insert Show, Diversion Revoluzionaris. Eta, azkeneko egunean, aztelena gogoita guztean, gozteko amaiketan, E, lehiaketa bat egongo da, fratatortilla vegano txapelketa Ondoren e, ordubetan kontzertua The Indian India Project Karpan Lauterdietan aurrentzako dinamikak Arreziri gabeko lurralen eskutik Karpan ere bai Eta hartxaleku zazpietan antzeselana maita zera ere Hamaika bueltan antzerki taleran eskutik Sanbarra da hori bai, egunero Goizeko eguardiko hor batetatikan bostetara eta gau eko sortu goizeko o sea, gau erdiko amabia karte ega ungo dela e, janari veganoa tarpan, nahi duenak e, daztatu, ba iriki ega da.